Velkommen til Mandagsbold. Mit navn det er Sandro Pesevic og som altid så skal vi snakke om fodbold. Alt det her det er sponsoreret af Adidas og MobilePay og deres bødekasse, Mobile MobilePay box. Superligaen den er jo gået på held i sidste weekend, men sæsonen den er ikke slut for alle holdene. Seks af Superliga har nemlig været i aktion i pokalkvartfinalerne sammen med Kolding og hvidår, Og i den her udsendelse der skal vi netop kigge lidt på den her pokalturnering som hedder Sydbankpokalen. Derudover så skal vi kigge lidt og lave en top 5 over, hvilke spillere, der har skuffet med mest i efteråret, samt en top 5 over, hvem der har overrasket og præsteret bedst. Og så øh, skal vi faktisk også gøre det samme på, øh, på holdene. Måske ikke en top 5, men lave, øh, hvem der har overrasket og skuffet mest vores gæster. Og gæster, det er måske lige så meget sagt, fordi at, øh, mit team i dag det består af den øh, altid danske mestre fra 2012 med FC Nordsjælland og periodisk Ky mester. Det elsker jeg jo at sige, at du er. Ja, det kan jeg godt forstå. Med, med Apollo 2013. Uh, Mikkel Beckmann. Tak. Velkommen til. Og møder altid til siden. Det kan du også få med nu du, du er sharp. Du er 6'59. Der er du altid ja men altså, bare komme lidt før tid, så man sikker. <laughs> det var jo den uh, lytter derude, vi hvis jeg hørt den historie med Morten Olsen. Ja. Han gjorde et indtryk på dig. Ja. <laughs> men, men der er en anden en, som ikke nåede at komme på landsholdet. Uh, ligesom jeg selv ikke gjorde, men som aldrig er her til tiden. Fordi vi skulle have siddet her igen i dag med, med Martin Svensson. Ja. Og han, øh, han, han, sidder simpelthen, øh, han sidder i toget nu og kommer sådan dumt en kvarter 20 minutter senere. Ja, det kan jo være, at han lever lidt i den der Robinson-tid stadig. <laughs> Jamen. Altså, <for> mange andre tider. <laughs> det er så vildt. Øh, kører, manden kører fra Vordingborg og tjekker tiderne i morges. Ja. Så, øh, nej, men så vil Svensson han vil dupe ind i, i, i løbet af udsendelsen, og der er bøden jo allerede givet ud, kan man sige, for hele udsendelsen. Den øh, må han spytte ind i igen. Øhm, så det, den, den får vi givet over til Svensson. Men der var faktisk en lytter, der skrev ind til mig en, navn ved, eller en, en lytter ved navn, Allan Martin Peppe, <laughs> ind på, fra på fra Twitter. <laughs> det lyder som et mandrinlavn. Nej, Allan han skrev til mig på Twitter, at øh, vi skulle lige korrigere os selv, og lige, nu siger jeg, give en bøde til os selv, Øhm, da vi ikke havde fakta i orden omkring vores dommersnak i sidste uge. Øhm, det her med, at Mikkel Ræder, vi snakkede omkring, at Mikkel Ræder, han havde spillet øh, divisionsfodbold. Ja. Øhm, det kom vi vist til at nævne. Og vi nikkede begge, eller jeg nikkede i hvert fald til det, du sagde. Ja. Men øh, fakt er faktisk, at øh, jeg læste lige op om det, han øh, som 14-årig, så nåede han at komme til prøvetræning i Liverpool, men øh, uheldigvis, så blev han ramt af en livstruende sygdom, en oncoaching-syndrom, øhm, så han nåede vist aldrig længere... Øhm, så her med undskyldning og, og bøde. Ja, dårlig research. Yeah. Det, øh, det sker en gang imellem. Det sker. Så øh, på vejen af alleren, så, øh, så vil jeg give dig en mand, der ja, en øh, man, Det er fint. Den tager jeg imod. Den tager jeg imod. <laughs> og hvis I andre også har spørgsmål. Øh, jeg havde faktisk et spørgsmål til... Vi vil gerne have opklaret den her med Victor Nelson og Martin Svensson. Så jeg kunne rigtig godt have tænkt mig at spørge, at spørge ind til det. Men øh, når manden han dumper ind lidt 20 minutter senere, så kan det være, at vi kan, vi kan høre om det. Og jer andre, hvis I har nogle spørgsmål, så kan I sende den samme vej herind, og det kan man gøre på podcast eller til mig personligt på sandrus og lad os så komme i gang. Vi kigger altid på rundens detalje, som, er uddelt, eller som bliver uddelt i samarbejde med Adidas, og øh, hvad har vi? vi har en runde med, med noget pokalbold. Ja. Hvor har du kigget hen Jamen altså, jeg har kigget lidt på, øh, på, hvad jeg godt kan lide at se på en øh, fodboldbane. Og øh, jeg synes, når øh, FC Midtjyllands Evander han for alvor øh, folder sig ud, øh, så er han en lækker spiller at se på, fordi han har en, øh, en formidabel øh, teknik, Øh, overblik i øvrigt også, øh, men de øh, små tekniske detaljer, han leverede i kampen i går på Brøndby Stadion, det var af, af sindssygt høj kvalitet. Og det, der er lidt sjovt ved øh, Ved Vandre, når han folder sig ud, det er, når han øh, når han laver sit tekniske, øh, øh, sin tekniske ting, så ser det ekstremt nemt ud, og det er jo det, der er det svære ved alt det, han gør, at det ser så nemt ud, det han gør, men det er i fuld kontrol. Uh, der var uh, et par tunneller, så vidt jeg lige kan huske, og nogle uh, små, elegante VIP over uh, Brøndby-spillerne, uh, men det ser så flydende og elegant ud, og uh, det, er, uh, det er lækkert at sidde og se på. Nogle gange ser det måske en, en kændende uh, arrogant og nonchalant ud, men når det lykkes, så synes jeg simpelthen, det er, uh, det er fedt at sidde og se på en spiller, som uh, som har så meget øh, varme i fødderne, så han kan lave de her ting på så højt niveau. Men det er det ikke også hans måde at være? Det er hans måde at være lidt... Når han er god, så er han også kæk. Så jo. gør han det på sin måde. Og det ser sådan lidt overlined. Og ja. altså, når det så ikke lykkes, ja. er det så ikke der, man så, at mange lige så peger fingre. Men der jo. er jo ikke rigtig noget at fingre af sig. Nej, altså... Øh, og jeg, jeg er enig i det der med, at når det ikke lykkes, så, så er det jo åndssvagt. Fordi det, det kan godt være nogle forkerte steder, han gør tingene. Men det er nu engang sådan, han er. Og, og når man er så dygtig til det, jamen så nogle gange, så, så lykkes det ikke. Og, og så kan det koste. Jeg mindes ikke, at det for alvor sådan har kostet, fordi han skulle øh, spille helt og to nede foran eget felt. Så jeg synes faktisk også, at han, han gør det med omtanke, og gør det nogle rigtige steder på banen. Men hans teknik, den er, øh, den er nærmest i en klasse for sig i Superligaen, synes jeg. Hvor langt tror du, at hvis vi skal tage vandre, hvor langt tror du, øh, fordi at... Toppen for ham, det er jo ikke Superligaen. Nej. Han er stadig ung, så hvad er toppen for ham? Hvor skal han hen? Ja, hvor skal han hen? Det er jo altid et godt spørgsmål. Men han skal jo øh, formentlig, øh, når han skal videre til en liga... Øh, der er 23 jo. Der, der, der spiller i, på den måde, som han gør, og på et hold, som, øh, hvor han kan få lov at have den frihed, som som jeg virkelig synes, at Bo har givet ham. Fordi uh, Bo har også... Øh, jeg tror at nærmest, at han har taget ham ind på hans kontor og sagt, det er dig, vi skal bygge mm. spillet op omkring. Øhm, og der tror jeg også, at han uh, er en spiller, der har brug for den tillid, og brug for at vide, at det er ham, der er, ligesom er, er stjernen. Men det er en øh, lang kontrakt, alt, så jeg dig, fordi han har det til 24. Ja. men der er nogle år endnu. Uh, jamen, det gør ikke noget. Altså, fordi... Uh, der skal nok komme øh, klubber udefra og, og byde beløb. Men altså, det er jo også en, en god måde for Midtjylland at sikre sine øh, spillere, når de henter de her brasilianere, så henter de dem på lange kontrakter. Okay. Vi ser det med Maroni, vi ser det med så osv. Det er lange kontrakter, fordi de ved godt, at der er noget tilvendingsperiode for spillere, der kommer derfra. Øh, men så når de så rammer øh, det niveau, som de højst sandsynligt har, har scoutet sig frem til via ja, cracket en masse tal øh, og selvfølgelig også set dem live, jamen så ved de godt, at der ligger rigtig mange penge og venter, fordi der er øhm, øh, værdi i brasilianere, som har været i Europa at spille. Øh, så, sådan en spiller som der kan man jo sagtens se i Spanien eller i Portugal på en af de der øh, øh, sub top tophold mm. i Portugal. Øh, men en spillestil, der passer til ham, det er vel det, der er det næste step. Nu skal vi snakke lidt om øh, pokalturneringen, Pokalen, som den blev kaldt. Øhm, det er sådan lidt en underlig størrelse, synes jeg, fordi I, når vi snakker i udlandet om pokalturneringen med FA koppen i England, så er det jo en kæmpe ting. Øh, I hvert fald var det engang, det er måske blevet negligeret en smule, men, men, men i hvert fald, når man nærmer sig de her afgørende runder, så tager man det mere og mere seriøst. Øh, men hvad, hvordan, har du det, eller hvordan havde du det også med pokalfodbold i dansk fodbold? Jeg tror lidt ligesom øh, som dig, altså når man øh, kommer ind som et Superliga-hold, der øh, kommer man altid ind i, er det omkring anden eller tredje runde omkring, mm. øh, der bliver det lidt splittet op. Og øh, de første par kampe, der møder Superliga-holdene jo ikke, altså, der møder de altid lavere arrangerede hold, og så bliver det ofte, reservemålmanden, reservespillerne osv., der går ind og spiller øh, den første eller de to første kampe. Og så når vi nærmer os de her øh, øh, kvartfinaler, semifinaler osv., jamen så ser man, at, at holdene begynder at tænke, jamen så er vi faktisk ikke ret langt fra at kunne øh, gå i en finale og måske vinde pokalturneringen. Øh, så der må vi hellere øh, stille stærkt op, eller så stærkt som muligt. Øh, så det er sådan en øh, på vej-turnering mm. et eller andet sted, hvor man kan spille nogle af reserverne til at starte med, fordi de skulle gerne kunne klare de lavere arrangerede hold. Øh, og så nu nu her, når vi er ved ved kvarts, semi og finaler, jamen så, så er det det bedste, de kan stille. Hvad siger du så til de her dobbeltkampe? Ja. Fordi det, det er jo endnu en kamp, man putter ind i sæsonen. Ja. I en forvejen. Øh, jamen altså lang. Altså det er jo fucking koldt udenfor lige nu. Ja. Øh, lige før jeg optog, jeg, jeg vil optage jeg kan for det er sindssygt koldt. Og det er ja. ikke fordi, man ikke skal spille fodbold, når det er koldt. Det er ikke sådan, jeg står. Men det er bare, at de her spillere, de får to ekstra kampe, udover de, der er ud. Ja. Altså, øh, et eller andet sted synes jeg, at det er måske meget fedt øh, at gøre det, når sæsonen er slut og spille de to sidste kampe. Ja, Så lige præcis den her øh, model, synes jeg faktisk er meget fedt At man lige strækker den en lille smule. Øh, også for seere og fans osv. Øh, fordi det er en lang og øh, ekstrem kedelig øh, vinterpause, det må vi bare sige. Men det er ikke muligt at spille ordentlig fodbold. Jeg synes trods alt, at banerne har været ok i forhold til, hvad jeg huskede fra sidste år. Der var det skrækkeligt til at slutte med. Men hu at jamen, husker, du at ikke, husker du ikke sidste år på den anden side af nytår? Jo, der helt... altså, havde været... Jeg ved ikke, snede det sidste år? Ja, det gør det. Jamen det, det ja. når de, de så havde ødelagt banerne, for ja. jeg er også bange for, hvordan banerne vil se ud i januar. Ja, og det kan man jo stort set ikke gardere sig imod. Jeg synes bare indtil videre synes jeg banerne har været ganske fine, stort set over det hele. Så jeg synes ikke niveauet har trukket for alvor ned øh, på den konto. Øhm, så, men, men dobbeltkampe, jeg, ved, jeg, jeg, jeg tror jeg er mere til, at det bare er en øh, øh, kamp, og så er det ud, eller, øh, eller mm. videre. Øhm, men lige præcis i den her runde, hvor Superligaen er afsluttet, så synes jeg faktisk, det er meget fedt, at der er to. Men ja, men, men jeg sidder og tænker på, at over to kampe, så vil du jo få så er der større chance for, at du vil få det bedste hold videre, ja. kontra over en kamp. Der ja. kan Lyngby godt slå, lad os bare lige sige, øh, Brøndby, Midtjylland, et ja. eller andet, over én kamp. Men over to kampe, så, så vil I have det sværere. Øh, ja, det ved de. Men altså, når vi når til de her øh, to kampe, der er historisk set stort set altid røget, alle de mindre mm. øh, klubber fra. Altså, så det er nærmest altid øh, hvad kan man sige, toppen af første division. Jeg ved godt, at Kolding er med i år. Det er også helt vildt. Øh, det er helt vildt. Men, men ellers så er det stort set altid Superliga-klubberne, der er tilbage her. Øh, og så er det plus minus et eller andet sted det samme. Så det er jo ikke fordi, at øh, øh, Woddingborg skal møde Brøndby i to kampe i, i kvartfinalen. Det skal i hvert fald sjældent. Jamen, det er rigtigt. Øh, så der er måske lidt mere øh, fair business, når det er to kampe mod to Superliga-hold. Lad os hoppe over til to af dem, der, der spillede mod en anden. Brøndby Midtjylland, Brøndby Stadion, hvor Midtjylland nu tager derfra med, med 2-0. Ja. Det, det er altså det er stærkt, at man tager til Brøndby. Et Brøndby's hold, der har været kongekørende her på det sidste. Ja. Og vinder forholdsvis sikkert 2-0. I en kamp, som i hvert fald... Altså, den første jeg synes jeg, Brøndby lever var under alle niveauer. Men, men hvordan, hvordan... Altså, jeg er lidt skuffet over, at Brøndby ikke byder det mere, lidt mere op til dans. Ja. Jamen, det er jo egentlig også... Øhm det var lidt... Jeg ved ikke, om det er cruise control øh, fra Midtjylland. Altså, øh, fordi vi skal også huske på, at er jo en gigantisk øh, chance, <laughs> hvor man tænker, han har simpelthen sparket alt ind i, <laughs> i, i det her øh, efterår. Um, og prøv hvad siger du lige til den? Fordi det sker jo bare. Det sker bare. Altså, der, man kan jo ikke forklare, hvorfor. Altså, det jo ikke, fordi den hoppede dårligt eller, eller skævt, eller hvad ved jeg. Det var bare... Ja, det, det er sådan noget, der sker Det sker over, bare for angriber ja. Så, nej, jeg synes også, det var forholdsvis overbevisende øh, af Midtjylland. Jeg synes også, det er stærkt et eller andet sted at gå øh, til Brøndby. Øh, også i og med, at man har måske tanke på lidt af det her, den sidste europæiske øh, gruppekamp, som Midtjylland skal ud i. Øh, Brøndby er stort set færdig i deres øh, øh, pulje. Man skal selvfølgelig spille. Øh, så jeg synes, det var en... Brøndby, har, Brøndby har en kamp nu her på torsdag, ja. hvor de skal... Det er det er jo en direkte duel, jeg ja. har. Så ja. hvis de vinder den, så går de i... Hvordan er det nu, det er delt op? Hvis de ender på en tredje plads i Europa League, så går de i 16-delsfinalerne af Conference League. Ja, præcis. Øh, så, så, så, så der er jo også noget at spille om der. Øh, Midtjylland har også øh, gode muligheder, eller gav sig selv gode muligheder for øh, avancement. Så, øh, så jeg synes øh, et eller andet sted, at det er stærkt af Midtjylland at gå til Brøndby og vinde øh, 2-0 i... Øh, i en kamp, som øh, de måske godt kunne afskrive lidt, men når man kommer til de her kvartfinaler, så ser man jo også, øh, at holdene går efter det. Fordi så er der ikke ret langt til at, at vinde et trofæ. og vinde et, øh, et trofæ i Danmark, der er jo kun to at spille om. Øh, så øh, jeg forstår godt, at holdene begynder at, øh, at tænke over, at, øh, at de kan få en europæisk plads via pokalsurneringen, mm. men også at kunne vinde et trofæ. Øh, og vi ser jo også to... Øh, Hold, der stiller op i stærkeste mandskab stort set øh, i går fra, fra alle de hold, der var i kamp. Men ligger den ikke, altså når jeg kigger ned over holdene, så altså, den ligger jo også, nu vinder Midtjylland 2-0 i Brøndby, har favoritværdighed, når de skal på hjemmebane. Hvis jeg kigger ned over de andre hold, så ligger den, den her turnering ligger lidt rimelig meget til Midtjylland nu. Yeah. Ja, ja, det kan du godt sige, øh, de gør. Der er også et, et, et øh, OB-hold, som ser ud som om, at de kan... Øh, Lidt overraskende at slå, Jamen, øh, slå i, Randers ja, Hvad sker der i den kamp? Fordi de tager jo til Randers og vinder over et Randershold, som har været virkelig godt kørende mm. i det her efterår. Ja, øh, men den kunne også gå begge veje, synes jeg. Ja, det kunne jeg. Altså, godt. Det, men men altså, jeg synes, det er stærkt, at det også er, at det også blevet en, en, en god afslutning for OB det her. Nu skal de selvfølgelig gøre arbejdet færdigt, og den er langt fra gæde i og med, at der heller ikke er de her regler om udebanemål mm. osv., der er taget fra. Øh, så 2-0-føring er jo i gås øjne bare en 2-0-føring. Kan du egentlig lide det? Fordi personligt kan jeg faktisk meget godt lide ja, jeg at der ikke, det. Er, er, der, er der ikke ude på en måde? Ja. Ja. ja, jeg synes det er super ja. uh, Det må jeg sige, det kan jeg godt lide um, Men altså en, en god afslutning for OB Hvis de kan gøre arbejdet færdigt Vinder også den sidste kamp over, over Nordsjælland Så de går på ferie Hvis de klarer den mod, uh, uh, mod Randers Så går OB på ferie Med en faktisk ganske fin fornemmelse tror jeg. Ja, men Hvordan vil det være Hvis OB ender sæsonen skidt i ligaen men øh, kommer i øh, sydbank hvordan, øh, altså, hvordan... Altså i finalen? Ja, men, ja. men altså, nu er det ikke nødvendigt, fordi de så vinder finalen. Men hvis de, hvis de kommer i finalen, det må være i stort af sig selv. Ja. Men ender, lad os bare sige, 10'er i, øh, i ligaen. Hvordan har den her første sæson så været for alm? Skuffende. Okay, så har det været skuffende? Ja, ja, ja. ja, okay. Nå, men det, ja, ja. Nogen, nogen, hvad så, hvis de vinder pokalen? Jamen, så er det jo noget andet. Så det vil sige, det er én kamp... Ja. Men er det ikke også lidt sindssygt, at det er en kamp, der sådan afgør, om en sæson skal være øh, det helt store, og vi skal snakke om den, og det så skal være lort? men nu sidder vi og snakker om, at OB, de står set ikke kan nå i uh, top 6. Mm. Og dermed øh, fraskriver de sig rimelig meget europæisk chance. Jeg ved godt, der er en syvende plads, der skal spille mod en fjerde osv., så, så det kan lade sig gøre, hvis ikke du kommer i top 6. Men at få et trofæ til OB, mm. det er væk lang tid siden. Og OB har øh, ikke været i top 6 i... Jamen, jeg kan nærmest ikke huske, hvornår. Øh, så det vil da være en succes, hvis man kan få et trofæ til OB. Og så om man slutter øh, nummer 8, 9 eller 10, det er jo stort set ligegyldigt, hvis du har et trofæ i baghånden, fordi så rykker du ikke ud. Men det er sjovt, fordi det, det er jo meget... Jeg kan godt følge. dig. Mm. Jeg tror, mange har det sådan. Jeg tror, at alle har det sådan. Men det er jo lidt sjovt, at det er, det er én kamp. Man, ja. bygger det, man bygger en hel sæson på. Ja. Men altså, sådan er det nogle gange. Ja, ja. Og, og, og det er det med... Øh, med trofæer, altså det er ikke nemt at vinde trofæer i Danmark, fordi der kun er de to at spille om. Ja. Øh, og samtidig så giver den en europæisk deltagelse. Øh, og øh, man så jo Randers, som øh, gjorde det sidste år. Og, og, det og, jeg godt, godt. og jeg ved godt, de endte bedre, men de har jo fået en europæisk øh, kampagne, de har fået et par millioner sprøjtet i kassen osv. Mm. Og tro mig, det tror jeg også godt, OB kunne have brug for, at få lidt par millioner i kassen. Så det er jo, det er jo den nemmeste vej for dem lige nu jeg synes også, man ser et OB-hold, som virkelig, virkelig var glade for sejren. Spillede også godt, synes jeg. De var, Spillet, bedre. De ja. var bedre i går. Ja, end. det gjorde de. Øh, og øh, Bernat, som, øh, som tager et straffespark også, som ja. er helt op at ringen. Ja, men to jeg kan ikke huske, tog han den? Eller den rammer jo stolpen. Ja, nu, ja det rammer. var nok stolpen. Jeg ved, så er det en lang, lang... Øh, ja, men det er Men han, han, han, han jubler. Men han jublede som om han tog den. Ja. Øh, og han gik, gik i øvrigt til den rigtige side. Ja. Lad, os, lad os give ham den. Um, men altså også de her små forsvarsaktioner, hvor de nærmest jublede, som om de var Bonucci og mm. og så videre. Så det betød noget for OB, synes jeg, det her. Og man kan godt se, at det var det er måske deres vej til at, at kunne redde en sæson, hvis nu det ikke øh, går, som OB håber, at de kan kravle med i top 6. Men det tror jeg stadig på, at de gør. Nej, og det, jeg ved, at, at sådan er der mange, der har det, fordi at skudt til min venner for stemmer for Odalen, som laver den her podcast om OB og de har, de snakker jo stadigvæk om den her sæson i 8 jeg kan ikke huske om det var 7 eller 8 mm. OB-vinderpokalen men det er jo stadigvæk højdepunktet ja. øh, altså det sidste højdepunkt som ja. som OB har haft. De to resterende kampe det var så Sønderjyske Hvidovre og Vejle Kolding. det er to bundhold i Superligaen mm. som så møder øh, eller holder for for laver men Hvideover som så godt nok er i øh, i din række, kan man sige, med, med Lyngby. Ja. Men Søndhjønske vinder et eller andet år videre. På, ja. øh, de skoer godt nok til, øh, til allersidst, og har ja, kvæg, det er så, at der er ikke noget med udbanemål. Så, ja, så er de så sådan, se, bare vundet øh, første kamp. Men hvordan kan det være, at man, man tanker selvtillid i pokalen, men ikke kan få det til at fungere i selve ligaen? Ja, altså, først og fremmest så er det jo øh, også, fordi man møder lavere arrangeret hold. Øhm. Så lige pludselig så møder man et niveau, hvor man, øh, øh, hvor man skal vinde, og hvor man faktisk kun kan skuffe. Og det kan jo godt være... Det kunne de det kunne de sagtens have ja. Det kunne de gjort. Altså, Sønderjyske var ikke det bedste hold på banen i, i min verden i går. Øhm, men var alligevel en, øh, en 1-0-sejr. Øh, men den er langt fra givet, vil jeg så lige sige. at de, bare, de til At de bare cruiser den hjem i Hvidovre. Ja. Fordi, øh, Hvad er det for et hold? Jamen, Hvidovre er et hold, som har... Øh, for det første spillet sammen i lang tid. Mm. Har haft den samme træner i rigtig, rigtig mange år. Der, de ved fuldstændig, hvad de skal gøre. De kender hinanden, øh, alle sammen. De har også nogle prominente navne. Uh, jeg ved godt, de er oppe i alderen. Men altså Kim Aabæk spiller, som han gjorde for 15 år siden. Mm. Altså det er imponerende, han er 38. Han spiller, ja, det er vildt. Han spiller virkelig, virkelig godt. Uh, er en profil, vil jeg sige, i, i første division som 38-årig. Um, så har de også øh, krødet det med nogle unge spillere, som, øh, som de har fundet på et, et mindre budget, som også er kommet ind i, øh, i rytmen her, øh, og ligger fortjent nummer to i, øh, i første division. Det synes jeg i hvert fald. Og de spiller også øh, bedre og bedre fodbold. Da man øh, mødt videre over for et par sæsoner siden, så var det meget øh, 4-4-2 og lange øh, bolde. Det var i anden division, de spillede. Ja, men også i første. Ja, men bare for at sige, den det er en har ja, taget. ja. Øh, og, og der var det øh, halvkedelig fodbold, nu er der altså kommet noget, øh, noget andet ind over, og et, øh, et nyt system til tider, øh, så Per Fransen der har også gjort et, et rigtig godt stykke arbejde for videre øh, og over Stadion er måske, øh, der ser vi nok den dårligste bane overhovedet, som, som folk kan spille på, okay. det er ikke godt. Så, så Sønderjyske kommer altså til en pløjemark, men, men, øh, men vi over kender alle de her små huller, der er i den der bane, fordi de har spillet på den i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Øh, så det bliver ikke nemt at gå ned og forsvare en 1 føring hvis det er det, der er deres mindset. Er det ikke en klassisk bane med latik og Jo, jo. Ja, er det er den gamle jo, bane, jo, ja, ja. Okay, nå, men det er den gode gamle Hvidovre-stadion. Ja, det altid ud. Ja. <laughs> nå, men, altså, de, de er jo ikke helt væk med, med noget lidt i men til gengæld Vejle, K det her opgør over i, i trekantsområdet de vinder 5-1, ja. der var så altså den, den, ja, altså den forskel, ja. der, der skulle være. Og det er vel også fint nok, men, men vi så jo for nogle år siden Silkeborg øh, ved pokalfinalen mod FCK ind i parken, men samtidig så røg de jo så ud af, af Superligaen. Øh, det kan tage fokus. Så hvordan splitter man så det her fokus op? Altså, det er jo ikke fordi, man har 100% fokus, så skal man ligge 70. ene mm. sted, og så 30. et andet. Men, men hvis nu, nu går Vejle videre, nu... Nu jinxer jeg lige noget, men det tror jeg, de gør. Ja. Så hedder det på sin semifinal. Man er meget tæt på en finale. Øhm, og det er kæmpestort. Ja. Samtidig med, at man skal redde sin røv i Superligaen. Hvordan, ja. hvordan takler man i det? Ja, altså... Øhm, hvad kan jeg sige? Altså, Vejle har jo haft en... Øh, jeg vil ikke sige en en nem lodtrækning indtil hvor de er kommet til nu men, men de har trods alt ikke mødt nogen Superliga modstandere endnu og de var ekstremt tæt på at blive slået af vandløse den der fuldstændig vanvidskamp. Ja. Øh, hvor de laver en 2-3 mål i overtiden og, øh, og går videre øh, og så har de slået øh, Horsens og Vordingborg ud indtil videre og så trukket Kolding i kvartfinalen god vej øh, ja så det er en rigtig god lodtrækning lad os sige det sådan øh, men de havde problemer i, øh, i hvert fald i to af de opgør øh, så kan man sige jeg tror det giver jeg tror det giver noget til Vejle alligevel til Superligaen. Øh, ja, det tror jeg, fordi øh, øh, nu skal de spille øh, semifinaler og øh, man ved at Vejle som øh, by altså de elsker jo at bakke deres øh, hold op, når der sker noget positivt, og det her det er jo det stort set det eneste positive der er sket i det her efterår det er, at Vejle stadig er med i pokalturneringen, og ser ud som om, at, at de faktisk er i semifinalen i pokalturneringen. Øhm, så jeg, jeg er overbevist om, at de bruger det til noget positivt. Jeg tror heller ikke, at det kommer til øh, at være for mange kampe for Vejle, så, øh, så de ikke kan spille dem med fuld rulle. Og jeg tror heller ikke, det kommer til at, at præge dem i øh, den der nedryknings øh, øh, hvad kan man sige, dyst, som de kommer til at have i hele foråret, fordi at de skal spille semifinal og eventuelt final, det er ikke så meget mere, end hvad de lige har, har gjort i det her efterår. Og der tror jeg, at de kommer til at, at gøre alt, hvad de kan, for at komme så langt som muligt i pokalen. Ja, tre kampe burde ikke kunne ødelægge det, hvis de, de to semifinaler og så en finale. Det tror jeg ikke på. Men det kunne være sjovt, hvis øh, vi nogensinde har haft en dansk, en, et dansk hold, der rykket ud og vundet pokalens finale. Det ved jeg sgu ikke, om jeg. Har. Nej, den jeg Nej den, lige det, det må nogen derude søge for os, hvis det er, men det kunne i hvert fald være... Nej, det kunne sgu ikke være interessant at få vejløb. Det skal jeg ikke sige, men det er bare sådan, det kunne, det, lige pludselig kan vi ende i sådan et scenarie, hvor det er, at, at, at sådan noget kan ske. Ja. Vi, må se, vi må se, hvad der sker. Og det var, det var alt for vores pokalfodboldsnak. Nå, nu skal vi lave en lille opsummering på øh, den her Superliga efterårssæson, der er gået og kigge på spillersiden. Fordi at øh, der har været en masse individuelle præstationer, så øh, i det her lille spot, der skal vi prøve at tage en, øh, en top 5 over, hvilke spillere, som øh, har skuffet dig mest, Bækman? Ja. Øh, der er jo altid sindssygt mange. Jeg synes faktisk, øh, det var svært at, altså at kun, det ned. At kun finde fem. Ja, men der, er nem, der har, været nemlig, altså det har der jo altid, altid ja, ja. spillere, man sætter høje forventninger til. Ja. Men jeg har også fundet en, en del navn, så må vi prøve at se, om, øh, om, om det er de samme, vi har. Ja. Hvis vi tager en top fem, og vi starter nedefra, jeg ved ikke, om du har arrangeret den. Jeg har arrangeret den. Så vi starter nedefra, fra en femteplads af. Ja. Hvem, øh, hvem har du på der? Øh, jamen, der har jeg øh, faktisk Patrik Olsen ja. i øh, AGF. Øh, og det vil jeg gerne underbygge en lille smule Fordi øh, jeg kiggede lidt på Hvad der er sket siden at Patriotsen Er røget øh, ud i kulden Først og fremmest er det jo fordi At de hentede Michael Andersson ind Som øh, nok har taget hans plads Men så er der også kommet Frederik Brandhoff Som, øh, som ser ud som om At han passer godt ind i det system og så Olsen er Olsen altså røget bag køen, og jeg kiggede lidt på det. I de sidste 123 kampe, Patrick Olsen har spillet, det vil sige fra hans Helsingør Superliga-periode mm -hmm. via AB til AGF, der er i de 123 øh, kampe, der han startet ind i 120 af dem. Det er, det er godt. Og den ene, han startede på bænken, det var i øvrigt i en øh, pokalkamp mod øh, Nørresundby, da han spillede i AB. Okay. Så 120 ud af 123 øh, kampe, han startede i, i denne her sæson, der har han startet ude i fire, så der har han spillet, øh, været med i truppen i 13 kampe og startet på banen i ni, så der har han startet ude i, i fire. Så han har startet ude i, i flere kampe i den her halvsæson, end han har gjort de foregående 123 kampe. Det siger også noget om, om, det, han, om det, han har præsteret. Det, og det har været godt, fordi øh, da han kom til Helsingør og til Danmark igen i øvrigt fra, fra udlandet i, øh, i en ung alder, der har han præsteret godt. Og blev også solgt til AGF i omegnen af, af små 10 millioner kroner, så vidt jeg lige husker. Men ser altså ud som om, at han er røget ud i kulden nu, og han, han har heller ikke spillet godt i de kampe, han har været med. Hvad er det, der ikke fungerer for ham? Altså, først og fremmest tror jeg, at det er noget, øh, noget selvtillid, altså fordi... Og, og, og hvorfor siger jeg det? Fordi han har jo haft øh, selvtillid og tillid. Det kan man jo se på de her stats, jeg lige har kommet op med. Når man har startet så mange kampe, så er det jo fordi, at træneren tror på en mm. et eller andet sted. Og det har David virkelig også gjort, da han hentede ham. Der var det ham, der manglede i AGF's øh, stil. Når de så henter Michael Andersen, så skulle han jo øh, formentlig have været videre patrioten. Øh, det går jeg i hvert fald ud fra. Det kom han så ikke. Og så kommer han ind i en, øh, i en rytme, hvor han ikke er det første valg på holdkortet, som måske har været sådan lidt en, en tankegang, Patriosen har haft. Og det giver jo meget god mening, når han har været første mand på holdkortet i så lang tid i, i, i tre klubber i, i træk. Så, så det er jo et eller andet sted, at man ikke føler, at man er måske værdsat lige så meget, som man var i sidste sæson. Og hvordan fanden gør man det mentalt ved at tænke, jamen så må jeg kæmpe mig tilbage på holdet på en eller anden måde. Uh, og så har det virket for mig en lille smule forkrampet den måde, han har spillet på, eller virket i hvert fald uh, som en spiller uden specielt meget det er der, ikke. der har ikke været meget, jeg synes, at han har gjort deres spil langsommere. Han, han kæler alt for meget med bolden. Ja. Det er bare jeg ikke kørt for ham. Nej, det er ikke det, kørt for ham. Jeg synes også, det er fortjent, at han, uh, han ryger på den. Men uh, det var din femte. Ja. Hvem har du på, uh, på fjerdepladsen? Ja, altså der har jeg taget uh, Maroni, og det, og det ja. er udelukkende, fordi at han... Uh, at han virkelig kostede mange penge i Superliga-regi. Øh, altså, der er, øh, er det 30 millioner cirka, vi har hørt der omkring, der er blevet givet for øh, Maroni. Øh, har spillet 112 minutter indtil videre, lavet nul mål. Øh, og, og det er, hvad det er, fordi jeg, jeg er med på, at vi kan sagtens give folk tid, og der kommer nogle ung brasilianer og så videre, og skal tilvende sig. Øh, vi så det jo også med Brumado øh, i starten, da de hentede ham, så skulle han øh, lige til, til Silkeborg, for ja. at vende sig til, til Og det Danmark. gik meget godt, jo. Og det gik jo super godt. Og nu er Brumato en profil i Superligaen og for Midtjylland. Og det kan jo et eller andet sted godt være, at han skal på samme rejse. Jeg, jeg tror bare ikke, at det er det, man gør, når man køber en til 30 millioner. Så må der være en eller anden form for håb, øh, og det er også det, man hører, synes jeg, at, at det går lidt hurtigere med sådan en spiller, når man giver så mange penge for en. Jeg synes, det hænger en lille smule sammen. Men igen, de har lavet en lang kontrakt øh, til 26 med Maroni, øh, og han er 22 år, så mun ikke, at, at det kommer på et tidspunkt. Jeg synes bare ikke, jeg har set i de der 112 minutter, og det er så snævt et vindue, mm. så jeg skal ikke sidde og spille øh, kæmpe ekspert på ham. Jeg synes bare ikke, at jeg har set sådan for alvor, øh, at der er noget, der, hvor den lige pludselig trigger, fordi han er igennem en, en vinteropstart. Så brager han bare igennem. Det, det tvivler han, jeg på. Ja, og, man har, og han er lige blevet sendt hjem nu her med en skade til Brasilien. Ja, og der var også noget med noget For at besøge familier. hans søn, ja. som han ikke har set. Så lige så spiller det også sindssygt meget familiært ind over. Ja. Altså prøv at forestille dig, at man får... Jeg har lige fået en ny søn, som er, ja. øh, som er 12 uger. Hvis jeg ikke har set ham, det gør altså også meget ved en som Altså ja. sådan mentale situationer. Jeg ved ikke, det er jo fucking langt til Brasilien herfra. Ja. Så der er jo et eller andet. Jamen selvfølgelig er der det det. Altså der, fordi øh, de, de er jo også bare mennesker. Ja. Så selvfølgelig er der nogle ting, hvor det er svært øh, og så videre. Øhm, men, men når man er på banen, så tror jeg, at man, man øh, klikker det der fra. Altså så skal man jo jeg vise jeg Ja, på banen. Ja. Men der, det er jo 90 minutter. 112. <laughs> 112 minutter. <laughs> ja, okay, for den måde. Ja, er, okay. Har han spillet. Øh, og der synes jeg bare ikke, at jeg har set en tegning til, at øh, han øh, bare skubber Brumado ud af holdet, eller Sisto, eller Isaksen, eller hvem der er, han skal spille i stedet for. Det synes jeg ikke, jeg har set endnu. Men han har lov til at modbevise mig, og jeg håber, han gør det. Lad os håb. lad os se, hvem du har på øh, på din øh, træde. Ja, der har jeg øh, Pavlovic i Brøndby. Ja. Øh, og det har jeg simpelthen udelukkende, fordi at øh, Pavlovic er en spiller, som hvor man ikke kan sige, at han er ikke tilvendt Danmark. Der er han ikke mere, også via sin tid i, i FCK. Øh, men har ikke været i nærheden af at, øh, at være et førstevalg, eller slå hitlund, eller uger, eller øh, nogen af. Han har spillet 16 kampe, han har lavet nul mål, han har spillet 438 minutter. Så det er jo ikke fordi, han har spillet vanvittigt lang tid. Øh, men der er intet kommet fra ham. Og jeg synes, øh, for at være lidt hård, jeg synes ikke, han passer til den måde, Brøndby spiller på overhovedet. Ja. Fordi Brøndby spiller med højt pres, intensitet osv., og han er det stik modsatte. Men han er jo en spiller, der går meget ned i banen og holder meget i den. Men, men det er jo ikke, fordi han er top på, den, på det parameter. Nej, jeg synes rent faktisk, at han er ekstremt god, når han, får den, når han bliver brugt som en opspillestation. Jeg synes, han er dygtig til at holde fast i bolden. Det må jeg give ham. Men jeg synes, når han trækker så langt ned i banen, så er der simpelthen for lang vej til, at han når op i feltet samtidig. Ja, i forhold til, at han angriber. Ja, og han er heller ikke hurtig. Nej. Og han er heller ikke intens i hans pres. Øh, og det ser også ud som om at, øh, at han skal skibes videre fordi jeg synes simpelthen ikke han passer ind i, øh, til Brøndby så, øh, så jeg synes at han har været skuffende og været en del af 16 kampe og scoret nogle mål som angriber det, det er heller ikke noget der jeg får Nej. til at, at flage der er ikke nogen han er på en tredje tredjeplads ja. lad os hoppe videre på en øh, nu, jeg kom lige til at tænke på den her op som jeg nu nævnte at vi tog en top 5 over også øh, de bedste spillere den, den udlader vi fordi at, øh, den havde vi faktisk for to runder siden, da vi jo... lavet også et drømmehold. Eller? Vi lavet drømmehold, ja. og hvis man vil høre nogle af de spillere, der har kun gået to runder siden, ja. så kan man hoppe, ned, øh, hoppe ind og høre, jeg tror det er udsendelse 19, den hedder. Ik ja, nu kan jeg ikke huske det, men der er en udsendelse, ja. hvor vi laver en superliga status, og ja. der har vi jo alle de gode på. Så nu tager vi alle de dårlige på en anden plads. Øh, jamen, der har jeg en AGF'er mere i Kuminowski. Ja. Øh, og det er et eller andet sted, også fordi at det er... En spiller, som har, øh, som har kostet penge, altså var det også i omegnen af 10 millioner, noget i den stil, øh, mellem 7 og 10 millioner, tror jeg nok, øh, har ikke vist noget som helst, har spillet 500 minutter i, øh, i den her sæson, har scoret ét mål, øh, så ved jeg godt, at man har Patrick, Olsen, som er det, eller Patrick Mortensen, som er det klare første valg hos AGF, det er jeg det klar over, så der er, der er en, der skal øh, slå ham af. Men han fik trods alt øh, rimelig mange chancer, da Patrick Mortensen var, var skadet i starten af sæsonen og slog overhovedet ikke til. Og så kan man sige, jamen skal sådan en mand ikke have, have tid til at øh, vende sig til, til Danmark osv.? Jo, det, øh, det er jeg også fan af som sådan. Men jeg har heller ikke set i de her 500 minutter, han har spillet, at der er en tegning til, at han kan komme ind på AGF's hold på noget, øh, nogen som helst måde. Uh, og han kan ikke spille uh, anden angriber Fordi vi så jo også, da Helenius var i AGF Der spillede David heller ikke med to angriber Selvom det var to dygtige angriber mm. Han spiller med Patrick Mortensen på toppen uh, Og det tror jeg ikke kommer til at ændre sig i foråret uh, Og så sidder man med en, uh, en mand til omkring 10 millioner uh, på bænken Som man ikke rigtig får noget ud af uh, Så han har heller ikke ramt den, Og det er også uh, i og med, at, at det er en spiller Som i Superliga-regi, man har givet forholdsvis mange penge for og derfor så er han øh, nummer to på min liste. hvad med... Fordi du, nu nævner du selv Patrick Mortensen. Ham havde jeg på min liste. Mm. Og jeg havde ikke Kominorski på. Ja. Fordi jeg tænker jo så bare, at Patrick Mortensen er ham, der skulle have leveret ja. varen. Fordi det ved man, han har leveret hen, ja. Hvor ham her, du nævner Kominorski, han har skulle gå ind og overtage. Ja. Hvad, hvad synes du så om Patrick Mortensen? Jeg ved ikke, om du har ham på som etter, men... Jamen, det har jeg ikke. Nå, det har du ikke. Nej, men, men, ham, jeg, jeg har ham længere nede, hvis det, vi skulle lave det Jamen, længere. Bare for, sådan, for at tage ham ind. Han har vel også haft en skuffende. Ja, men det er også fordi forventningerne var, at Patrick Mortensen han skulle øh, følge med uger i den her topscore-titel, og det har han ikke gjort. Der kan jeg godt forstå, at, at det har været skuffende. Men jeg synes trods alt, at han har borget sit øh, anførebind, og så kommer der nogle andre øh, scenarier ind i mit hoved, øh, når jeg ser Patrick Mortensen spille. Han er stadig en stor del af den måde AGF vil spille på. Han er vigtig i den måde, han vil spille på. Og så synes jeg, han er en formidabel anfører. Mm. Altså jeg synes virkelig, at han prøver at bære et AGF-hold igennem øh, dårlige tider, fordi det har virkelig været dårlige tider øh, det meste af det her efterår for AGF og der synes jeg rent faktisk, at han øh, kvæg hans udtalelse og hans øh, engagement i øh, kampene han er ikke droppet som sådan i niveau, han er bare droppet på målskuer øh, øh, men redder det ham, redder det ham det i Det redder ham for mig. Okay, det redder ja. ham for mig. Okay. Fordi han bærer sit anførerbind godt ja. i en dårlig periode. Så, så redder det det for mig. Så, så jeg synes også, der er noget andet end bare, at en angriber skal lave mål, mål, mål. Jeg synes faktisk, at han i, i spillet, i AGF-spil, og den måde, han bærer anførerbindet på, der synes jeg ikke, at han er en af de fem største skuffelser for mig. Og lige inden vi hopper til etteren, så kan vi jo lige kalde på Martin Svendt. Han er jo så kommet derude. Nå. Så vi kan jo lige øh, Jeg kan jo lige bang på at det her det live jo. Han øh, tog det kommet fra Vordingborg, så kan vi jo få øh, din. Hej Esben Søren. Kom ind for at vi optager jo nu her, så du live on tape, du er okay. podcast, du var glem ikke... du har glemt kagen. Så meget ud af det, der, der er du der eller hvad? Der er ikke Kaj med. Nej, det kan vi det kan I spørge DSB om. <laughs> Altid anderskylden. Altid andre skylden. Altid pege pilen væk. Jeg var Sådan, tæt på, at jeg havde givet dig øh, nummer til Troels Bæk, så du kunne ringe til ham her om over. du er lige nået ind, hvor vi skal have kåret øh, den spiller, der har skuffet øh, allermest i Superligaen. Øh, vi går lige tage din, øh, din nummer 1, ja. og så kan vi se, om det er en af dem... Øh, som Svensson havde på, eller som jeg havde på, som, som en af mine på ja. min liste? Jamen altså, min etter, og det er en, en spiller, jeg har lavet sådan en, en lille statistik på øh, for et par programmer siden, og det er Baskim, Ja. der ligger etter for mig, fordi... Øh, Før i går? Ja, det ved jeg godt. Selvfølgelig ja, gjorde det, jeg lavet det. Lavet min liste. Det er, det er klassikeren, ikke? Øh, men men øh, hvis vi tager kun i Superligaen, øh, der synes jeg virkelig... Øh, altså, der har jeg... Og det er måske også, fordi min forventninger er så store til Baskin, efter han kom hjem, og jeg synes, han var en kæmpe profil, da han uh, tog fra Superligaen. Så kommer han hjem nu her, har, har scoret et mål i 17 kampe, og har altså spillet 1200 minutter. Det er forholdsvis lang tid, og det er virkelig en dårlig statistik for en, uh, en topangriber, at have lavet et mål uh, på 1200 minutter. Uh, og jeg synes også i hans uh, uh, spil har virket som om, at han fuldstændig er blottet for selvtillid, og øh, måske i øvrigt også tillid. Altså der var også den her kamp, hvor der bliver skiftet tre offensive øh, spillere ind, uden han er en af dem, ja. øh, og røget helt vildt bag øh, køen. Øhm, så hans efterår har været øh, forfærdeligt, og det tror jeg også selv, han, øh, han synes. Øhm, og så må vi se, om øh, altså, hvad der sker i, i foråret, fordi jeg tror heller ikke, det er en billig herre at, at have siddende Baskim derude. Tror du ikke bare, de, altså Tror du ikke, at de satte på at få ham i gang igen? Jamen, tror, du, tror, du, tror, du, tror du, han har tabt den helt? Nej, fordi altså Bas er, er også højt i her arkivet, og er, så vidt jeg lige mener, også en del af en anførergruppe. Altså, så så han, er jo, han er jo OB's store spiller. Men sådan altså. som han har leveret i det her efterår, der forstår jeg godt, at der er blevet kigget andre veje, fordi det har imod væk ikke været godt. Og hans øh, afslutninger har været nærmest fra, fra 25 meter. Så ved jeg godt, at der har været et par stykker inde i feltet osv., hvor han ikke rigtig har ramt dem. Men han har nogle afslutninger, hvor det ligner, øh, at, at det er en mand, der bare, øh, der bare ikke har ramt den i et halvt år i træk. Og det, det, det viser tallene jo et eller andet sted også. Det er shit, december i dag, jeg siger, at han kommer tilbage i foråret. <laughs> det håber jeg. Jeg tror, han kommer Jeg synes også, at han er, at jeg tror at han yeah. kommer tilbage. Ja. For jeg synes, han har den der... Den der fuck it mentalitet Nu kommer jeg tilbage øh, lige meget, hvor langt nede jeg har været. For han har været langt nede, som du siger. Ja. Så jeg, jeg satte sig på Baskim. Hvem har du på... Øh, nu, du kører ikke, straight in var for... Ikke, var det ikke fem, vi skulle have? Jeg har skrevet mange nede. Ja, og... men når du kommer... Øh, <laughs> jamen, Hvem har du, hvis du skulle kåde ned? Hvis jeg hvis ved ikke, om du jeg har lavet ned, jeg havde, Nej, vi havde også Baskim på som, som en af dem. Øh, det er lidt de samme ting. Et mål i, i 17 kampe, Det er ikke ret mange. Øh, jeg kiggede lidt på... Øh, på FCM's øh, dyre brasilianer, som jeg vel også har været en kæf, kæmpe skuffelse. Øh, Ham, man også. Ham havde jeg også, ja. Øhm, altså, det, vi, kan, vi kan ikke rigtig se, hvad, hvad han skulle koste så mange penge for lige nu. Øh, jeg ved godt, det er nogen gutt stadigvæk, 22 år og, og så videre, men, men for mig har det været en af de helt store skuffelser, og jeg, jeg, øh, jeg havde virkelig set frem til at, til at og få noget brasiliansk islet over, øh, over Superliganen, og mm. det, det, har han, det har han sgu ikke bidraget med. Det, det har været pinligt. Men der er jo ikke, nu, du, nævnt, du har nævnt fem navne, vi kom ind i Patrick morgen du sagde der. Ja. Du har nævnt to nu her. Der ja. er ingen af jer, der har nævnt Luther rolig, Singh. Rolig, den har jeg også her. Hvordan kan du, du har ikke engang nævnt Luther, Luther, Luther Singh. Ja, der, der jeg skulle lige rulle med Luther Singh fra, fra Sydafrika, som kom til FCK. Ja. Jamen, jeg har ikke nævnt ham, fordi jeg har set 30 minutter, Jamen, der var så jammerligt. Men, uh, I forhold til den trend, hvor han var... Ja, det er... men vel så har han øh, været skadet, har været indlagt og så videre. Ja. Æ, jeg, vil hellere, jeg vil hellere jeg øh, vil Du dømmer præst på præstationen. Ja, jeg vil hellere mm. kigge på nogen som, ja. som, som trods alt har spillet noget mere. Ja. Okay. Æ, hvem, hvem har du så hvem har du mere på øh? så, så havde jeg egentlig også skrevet øh, Kajuste ned, lidt det samme. Eh, også var skrevet lidt om ham i øh, diverse presse, øh, pressefolk og så videre. Går fra spillere øh, og det store salgsobjekt til det er egentlig at flop, flop lidt, og sidde på bænken nu, og, og om det Bo, der ikke rigtig kan, kan håndtere ham, eller, eller om han, han simpelthen er gået i stå, eller har eller haft armen lidt over, for langt over hovedet, det ved jeg ikke, men, men, men jeg synes virkelig, at han så spændende ud, og, og, og var, var god europæisk også, og, og så videre, så, så jeg havde egentlig forventer mig meget af ham. Hvad skal der ske? Fordi det var jo en mand, de regnede med at skulle skyde afsted yeah. for 100 ja, ja. millioner. Hvis det var det, der snakker om. Ja, det, det var der i hvert fald tale om på, på vandrøren, ikke? Men ja. Igen, det er stadig nogen Gud, han, han kan nå det endnu, og, og det er jo måske meget naturligt, de her formdyk, hvis hvad kan man sige, det her boost kommer for tidligt til dem, og de, de kan gå, med, gå på vandet og så, videre, jamen så så kan man godt ramme den her bølgedal. Det virker bare som om, at han, han også måske har lidt attitude-problemer, hvad jeg har hørt på vandrørene derude, og, og det er selvfølgelig sundt, hvis, hvis, hvis han ser sig for god til at være i Midtjylland og, og så slår op i banen, så, så bliver han i hvert fald ikke solgt for, for det beløb, de måske havde håbet på, og... Øhm det synes jeg er ærgerligt. Øhm, altså, jeg synes, det er godt set, fordi øh, han var jo en kæmpe profil i sidste sæson. Øh, jeg, jeg tror også, at Midtjylland sidder og grammer sig lidt over, hvis det er rigtigt, at de ikke tog imod de her... Ja. Var det 75-80 millioner fra Newcastle eller noget af den stil, som der blev blevet snakket om? Det skulle de måske have gjort alligevel. Det er en, det er en ret øh, pæn sum for mm. øh, en ung gutt Så jeg er helt enig i, at han også har været en, en stor skuffelse, som øh, han var en kæmpe profil ja. inden ja. Ja, har du den, Ja, den sidste, jeg har skrevet på, det var Mark Dahl -Hente. Øh, Ja. Den her måske lidt grov, jeg kan godt lide ham som spiller, og synes også, han har han har været god i, i mange år. Øh, grunden til, at jeg egentlig har valgt at tage ham med, det er måske fordi, at han, han er selvfølgelig også han lider lidt under det her sønøyske hold, der ikke helt fungerer og har været uro på, på de indre linjer osv., men jeg har bare forventet mig mere af ham. Jeg synes, synes han er nem at komme udenom lige for tiden. Øh, jeg, jeg synes ikke, at han... Jeg synes, som forsvarsspiller må prioritet et være at have defensiven på plads, og det, det synes jeg bare ikke, han har haft den her halv-sæson, halv og øhm, så altså er det klart, så lider han med holdet, og, og måske også ramt på, på selvtillidsfronten, og, øhm, og, øhm, og derfor så kommer han med på, på min, en af mine fem, øh, fem sløjeste præstationer her i, i efteråret. Har, du nogen, du vil, har I nogen, I vil tilføje? Ja, altså jeg... Ja, øhm Yeah. Det kunne vi jeg har Børgeajt fra Brøndby, hvor man ja. glemmer øh, ja. lidt ham. Altså en spiller, som også kostede 10 millioner, da de hentede ham hjem. Altså han har ikke nærheden af at spille. Altså nærmest ikke engang i truppen mere. Ja. Øh, så har jeg øh, Æ, Ava Mabill, som også er gået fuldstændig mm. i stå, som skal videre. Øh, og den sidste, så har jeg faktisk øh, Dudu, Nordsjællands ja. målmand, som ja. bliver hentet ind. Jeg ved godt, det er en lejeaftale, men han bliver hentet ind som førstevalg. Øh, og så slår Ogura ham af. Ja. Øh, og han er ikke i nærheden af at komme tilbage på holdet, han lød det til. Nej, øh... det vi har set fra Ogura, det har jo heller ikke været sådan, at man tænker, hold kæft, det er fortjent, at han spiller. Nej, Nej altså altså, så, så tænker man, så, så har du øh, altså, langt underpræsteret, øh, hvis det er, at, øh, at Ogura lige pludselig er så markant et førstevalg, som han lige pludselig blev. Mm. Øh, det er også lidt skuffende, når man bliver hentet til som førstevalg, som keeper og bliver slået af så hurtigt, synes jeg. Altså, jeg indledte jo faktisk udsendelse med at sige, at vi snakker om, også omkring holdene og, en, og, og top... Det, det snakker vi slet ikke om. Vi, vi, vi tager kun de, kan man sige, godsøj, de dårlige ting. Mm. Øh, men hvor meget går man op i det her? Som, fordi de her spillere ved jo godt, de har haft et lorte efterår. Så hvor meget påvirker det sådan en i forhold til den presseomtale, der er udefra? Altså, fordi der sidder sådan nogle tre bøghøder, som også og snakker om, når de laver en top-fem-liste over den. I Italien har de, jo den her, har de jo haft førhen den her, hvor de kår over skraldspand. Ja. Du mm. ved, medierne, der presser på, og mm. podder dig, at du har været så elendig. Hvor meget, hvor meget påvirker det en? en? i min karriere påvirker det lidt. Øh, lidt. Det er jo klart, det er nogle af de ting, man også skal lære som, som professionel atlet. Øh, venten det er fodbold, eller, eller, eller hvad fanden du går til. Så, øh, så det er nogle af de ting, der hører med. At, at du bliver profileret, og, og det kan være på godt og ondt. Tidligere i min karriere lagde jeg, man læste man måske meget aviser og så videre. Det var der jo stadig dengang. Det var det ikke øh, ja. så, så online-baseret som i dag, men... Øh, men der gjorde det da ondt, når man, når man fik at vide, at man var, var røvelændig, og man har spillet som på men men omvendt så er der også nogle af de ting, der gør, at man får hår på brystet, og, øhm, og, og, og jo længere, hvad kan man sige, jo mere man læser det, jo længere du, du kommer i din karriere, jo mere finder du også ud af, at, at du skal egentlig være god til at, at tage det sure med det søde, altså det vil sige, at, at det Enten så skal du helt abstrahere fra det, eller være jeg læse det, hvis det er, at man ikke kan, kan tåle det sådan rent mentalt, eller så skal man øh, bruge det som, som brændstof. Det er der også nogen, der gør, der er gode til at og ligesom sige, at jeg skal fandme vise dig næste gang. Øh, så, så det er klart, at jeg tror, som, som ung spiller, så læser man jo de her ting, det er nyt det hele osv., så, så, så vil man jo gerne følge med, øh, hvad, hvad folk skriver om en osv. Så, så det er klart, hvis man får en shitstorm af, at man, man har været pivelændig, og man ikke kan tæmme klaver og alle de her ting, jamen, så så gør det nok lidt mere ondt, hvis man... Er det ikke bare pis bare... Jamen jeg har det lidt sådan, at man husker mere de negative ting, der bliver mm. skrevet, end man husker, at der er en, der roser en. Men det er jo mennesket. Ja, det er, er, det ikke sådan, det man er, er jo mennesket. Ja, det er jo mennesket, jo. Og det er lidt sjovt, når man tænker over det, at hvorfor man tager de negative ting med sig mm. i bagagen, og de positive, de ryger sgu lidt videre, fordi ja, ja, det er fedt nok, tak for det. Og der videre. kan jo være 100, der siger noget godt om dig, hvis der er en, der siger noget dårligt. Så er det den, man husker. Ja, mm, præcis. Ja. Og det er jo det, at fodboldspillere, især i, øh, i den her øh, øh, verden med øh, medier osv., det skal de virkelig være dygtige til, eller få noget hjælp mm. til. Øh, fordi ellers så kan det altså godt øh, præge en, og når man har spillet, øh, når vi sidder og snakker om skuffelser osv., mm. det skulle ikke specielt rart at sidde og høre på. Øh, jeg, jeg lukkede af. Altså, hver evig eneste gang, jeg havde spillet kamp osv., jeg læste intet overhovedet. Og det gjorde du ikke intet, i din karriere. Intet? Nej. Okay. Så øh, jeg, jeg var så præget af det, at jeg blev nødt til at, at lukke af. Altså i starten, der, der så jeg det, også mm. øh, på, <laughs> i avisen og, og så videre. Men så begyndte jeg at lukke af, fordi jeg kunne ikke bruge det til noget. Præcis. Jeg kunne simpelthen ikke bruge det til noget, og jeg kunne ikke engang bruge det som brændstof, som nogen i øvrigt også gør, som Svensson siger. Jeg kunne ikke bruge det til noget som helst, så jeg lukket af. Ja, for Slaterne har mm. alligevel udtalt, at han bruger at han had som benzin. Ja. Ja. Så det er jo netop det, han vender det om. Men altså det der, det findes jo alle steder, for det er jo ligesom, når vi laver den her udsendelse her, og vi lægger det ud, så kommer det også online. Folk snakker jo også om det, og der er jo også nogen, der så på Twitter kan hoppe ind og svine noget, du har sagt, ja. for eksempel på det, du sagde med Mikkel Ræder. Ja. Og, og, og det kan jo også lige pludselig så sige, åh, oh, nej, så føler man sig ikke så gode, og så når man hopper ind altså du ved, ja. det findes jo overalt. Ja, så ja selvfølgelig ja, gør det så, øhm, Specielt i fodbold også, når man sidder som tilskuer, så er der jo altid, altså vi er så fanden spagkloge alle sammen, og vi kan se det hele, når vi sidder hjemme foran skærmen eller på stadion, ikke? Det er en, det er en ting, og vi er så pisse, pisse gode til at være bagglå og, og, og række ned på folk i anden år, og jeg skal komme efter dig. Ikke? Så jeg ja. gjorde ligesom begge, så jeg, jeg lukkede også bare af. Øh, lidt det samme nu her, efter at komme hjem, efter mit, øh, mit store reality-eventyr, så, så er der også en masse mennesker, der har en mening om en, og, og ved du hvad, de, de, altså, det rager mig, for at være helt ærlig. Øhm, det, og det er egentlig bare mit råd til, til de unge, unge spillere og folk derude. Jamen, ved du hvad, ind af det ene er ud af det andet, og så koncentrere dig om, om din egen butik, og, og lytte til de folk, som egentlig har noget og har rent faktisk noget viden og noget indsigt i de ting, du regner laver på træningsbanen, det, det er det, du kan bruge til noget, så, jamen, så kan man grine lidt af at det, er, vi siger, eller, eller hvad andre siger. Ikke? Efter en lille skille om lidt, så skal vi netop lige vende noget af det, du lige siger der, fordi at, øh, vi kan godt lige tænker os at høre øh, den lille beef, der var mellem dig og øh, <laughs> ude på Nødøø, mellem dig og, og Victor Nelson, så kliver øh, vi lige fast derude, og så tager vi en lille skille, og så tager vi lige det spot efterfølgende. Vi er tilbage igen, og øhm, inden vi øh, runder af, så øhm, tænker vi lige for, at vi lige skulle høre det her med, øh, hvad fanden skete, der? du, øh, Martin, du var ude på, øh, du har med i Robinson, og, øhm, og kommet tilbage igen, og ser udsendelserne. Rødt løber så, det hele nu. Og så er, der, så er der en dag, hvor der dukker en besked op fra, fra Victor Nelson til dig. <laughs> ja, det er rigtigt. Ja, og begge man og mig, vi aner ikke, hvad der foregår. Har vi, vi har jo bare læst om det. Jamen. Så hvad er det, der i dine øjne er foregået? Hvad hedder det i dine øjne? Ja, det hedder det vel. Det hedder det i dag. Ja, det må det være. Ja. Ja, det må være det. Ja. Hvad, er, hvad er der foregået? Jamen, lang historie kort, der foregår egentlig ikke så meget. <laughs> nu skal jeg nok prøve at koge lidt sup på den, så den bliver spændende. Men, ja, men, men jeg, får, jeg, jeg får en besked fra, fra den kære Viktor, hvor han skriver, at øh, han ikke godt kunne tænke sig at, at give mig et godt råd. Og øh, det tager jeg selvfølgelig imod, og, og det her råd, det er sådan noget med, at... Øh, jeg skulle få blivet ydmyg og hårdt arbejde betalt og så videre. Men altså, I har ikke nogen forhistorie sammen? Overhovedet ikke. Ikke hvad jeg Jeg er jo hurtigt inde og tjekke øh, ekskærester og hans kærester og, og mor og hvad fanden søster og alt det der. Fordi det var min første tanke, for at være helt ærlig. Det var, at jeg tænkte, åh, uh -oh, jeg er nok lavet rave i den et eller andet sted. Øh, ja. Men det, det viste så, jeg, nej, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg har intet tilhørsforhold til manden eller, eller noget som helst... Det var også lidt i tvivl om, at nogensinde nåede at spille mod ham, øhm, og noget yngre end mig, øhm, så, så det tror jeg ikke engang, vi har, men hvorom alting er, så øh, vil han jo gerne give mig det her råd med, at man skulle få blivet og så videre. Jeg kan, jeg kan ikke rigtig finde ud af på det tidspunkt i den besked, om, øh, om han laver sjov, sjov med mig, eller han, altså sådan, om han er sarkastisk, så jeg svarer egentlig bare pænt tilbage og siger, at det, det ser jeg sgu pris på... Øh, en ting er, hvad man ser på, på, på, på kameras, og så videre. noget andet er, hvad der egentlig foregår i kulissen, og, øhm, og så egentlig ønsker jeg ham og lykke med karrieren, at han ikke fucker op ligesom, jeg, måske mener jeg selv gjorde lidt så med Så du, du, du svarer faktisk seriøst? Jeg svarer så jeg dybt seriøst. Okay. Jeg er også ret sikker på, at han er seriøs. Okay. Øh, så, så man kan sige, jeg får, så, så får jeg sådan en besked tilbage, hvor jeg godt kan se, hvad, hvad klokken er slået, hvor han, han så egentlig skifter lidt boldgade, øh, hvor han så hvad kan man sige, skriver, at, øh, at han så godt skruet på, og så videre, at øh, han at ikke skulle en karriere, og så videre. Og ved du hvad, i bund og grund har manden jo lidt ret, men så, så kører jeg bare ikke lade være mere grine lidt af det, og tænker ved du hvad, sådan en lille snotvalg, som han et eller andet sted er, øh, har behov for, og og på en eller anden, der har været med i de unge møder, nu var det så Robinson, jeg har været med i, jamen ved du hvad, så ligger han også lidt som han er ret, så jeg tænker ved du hvad, nu poster jeg det her, han har skrevet, så kan, kan han blive hængt lidt ud for det. Så, så mere er der egentlig ikke i det. Og jeg blev også ringet ned og kigget ned af, af diverse journalister, men men at jeg bærer hverken af eller noget. Jeg tror da også, Victor han tænker sådan lidt, at det skulle han skulle nok ikke have, have skrevet. Han... Ja, jeg ved sgu ikke lige hvad om han har haft en dårlig Jamen, en dag, dag eller noget. Jamen, Jamen det er jo en sjov yeah. situation, for vi har at gøre med en land, som spiller en fantastisk det, fodboldspiller jo. Det, og det er jo det, som renner rundt ned i det Galatasaray og har jo, er jo sorry to say, ligger over dig jo. Altså, kla, klasser over, over mig. Det er jo ikke men, det, men... men klasser over mig og klasser allerede på nuværende tidspunkt op noget som jeg aldrig nogensinde vil have noget i min karriere vendt. Jeg havde godt hovedskud på eller ej. Så man kan sige, det er jo også, det, det hele øh, på i det er jo. Det er at hvad fanden man, du ligger der og river 20-30 millioner om året og har fire svensker rundt i din lejlighed, der, der ser godt ud. Altså, hvad fanden skal du skrive til mig for? Altså, ja, men det, prøv, det prøv, er måske prøv, prøv bare kort fra... Altså, vi sidder jo her og tænker, det er jo en lille situation, ja, at, der er en, at Victor, han ender med at skrive. Men det der er så kort fra at skrive en besked på Instagram, som du fik den på, og så bare til at sende den. Altså, føle noget, og så sende Ja. Og der, mere, og der er jo ikke mere at runde af på den. Næh, og der er ikke mere i det. Altså, høre, lang historie kort. Jeg, altså, jeg griner af det, og det, der er hverken jeg, hverken hader ikke manden eller noget som helst. Jeg synes stadig er en fantastisk fodboldspiller, og jeg håber, at han kommer med til EM og VM og alle de her ting. Det er jo ikke noget med det at gøre. Jeg synes også bare, at når man er et forbillede, som han er, det er jo det hele tanken i det er. Det er, at når man er et stort, altså han er jo et forbillede for mange unge Han har noget rigtig godt kørende for sig. Jamen, når man så træder ved siden af på sådan lidt klaphat-manære, som han gør der, det må, synes jeg også godt, man kan tillade sig at sige, at, at det er jo et klaphat-move. Jamen, du hvad, så må du, også stå til, altså, må du også stå til ansvar. Så, så jeg håber da, at, at i sidste ende, selvom han måske prøver at lære mig noget, så håber jeg rent faktisk, at jeg kunne lære ham noget. Det er sjovt. Det, jeg kan godt have hørt det fra hans mund, hvad der <laughs> ja. lige er foregået. Jamen, han skal være velkommen. Vi prøver at få ham ind. <laughs> ja, men, du, men øh, vi, i hvert fald, vi starter med at udsend, med at sige, at du får i hvert fald... Øh, bøden den her Jamen, Jeg har maksimelt mobilepæde. Så har, med har max. Mobile Tre gange har du. Nej ja, to gange. Oh, halvanden halvanden gang. Ja præcis også min to gange i bødekassen. Og det er altså til mobilepædeboxen, som øh, som du gør, så kan spytte en tiger øh, tiere i. <laughs> Vi er jo, øh, allerede færdige nu her. Det var en øh, kort udsendelse for dit vedkommende. Jamen, det var da perfekt. Ja, så kunne du tage til Vordingborg igen. Eller ja, det var <laughs> det tog ikke. Jeg var også kun op klokken fire i morse. Det, det var, var fint nok. Men til jer, der har lyttet med så langt, vi er jo tilbage i, i næste uge. Og øh, der må vi se, hvad vi får. Sidste pokalkampe afviklet. Øh, Superligaen er jo gået på held. Så øh, ja, tune ind næste uge for at høre med, hvad øh, vi finder på der. Så vi høres ved.